domnilor, o unei campanie de sacrificare ca a intenționsel. Ea a demiterea guvernului, deputații comunisti au depusând. Pe baza unor contradictorii dintre liderii. Eu un fojorist am, am șujdicat -o, o perioadă. Guvernul Alianța pentru integrare Europeană 2 a fost demis astăzi de part. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. Nu mai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică. Doamnelor și domnilor, bun găsit. Eu sunt Pietru Bogato, în preajma mea este Nicolae Negru. Din acest punct de vedere, totul este în regulă, suntem la datorie. Radio Vocea Basarabiei vă propune o nouă emisiune de dezbatere politică, săptămâna politică, o emisiune care face un tur de orizont a ultimelor șapte zile, a fost o săptămână eminamente electorală, nici nu e de mirare. Se încheie campania prezidențială din România, de fapt din cele două state românești, pentru că alegerile președintelui României provoacă de data aceasta un interes cu totul deosebit și din coace de prut, în plus această campanie electorală se suprapune cu campania pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova care ia și ia turații, n-a mai rămas mult timp până, până vom urmări deznădământul de la 30 noiembrie Tocmai de ce, sigur că emisiunea de azi vom vorbi mai mult despre alegeri despre, și despre alte evenimente care și ele în cea mai mare parte fond, au o tentă electorală, de exemplu din Partidul Liberal Reformator sunt niște frământări ciudate dar toate aceste lucruri care se întâmplă în acest tânăr partid care pare mi se nu vrea să se maturizeze și să îmbătrânească sub nicio formă zic că sunt... Poate că s-a născut bătrân Poate s-a născut bătrân să vedem, vom vorbi și despre asta vom vorbi. sigur că am spus deja... Uh, uh, mai mult despre alegerile care se încheie în România, mai cu seamă că um, pentru, vom vorbi despre campania care se încheie în România, alegerile vor avea loc duminică, mâine, cel de-al doilea tur de scurtin, mai cu seamă că Nicolae Negru știe deja și cu cine trebuie să uh, votăm, a scris în zearul național, apropo înainte de a prezenta și celelalte evenimente la care ne vom referi te rog să-mi spui foarte pe scurt cât este de corect ca un ziarist, un publicist să rămână ceea ce este un ziarist și un e. gazetar un analist sau un, un publicist pronunțându-se în favoarea unei sau celuilalt candidat. Eu știu că este o practică internațională, eu știu că și în alte state se prea să presa face asta, asta în, în peste ocean de exemplu, chiar zearele s-au împărțit, zearele de top, unele au fost multe alegeri pro Obama, altele au fost. Pro, ce spune că chiar s-a întâmplat că, în prima campanie, un ziar a fost împotriva lui George Bush, pe urmă, în a doua parte, în a doua mandat, a fost pentru George Bush. E, e normal, fiindcă un ziar, o publicație în general, apără niște principii, niște valori, chiar dacă s-au banalizat aceste cuvinte dar apără interesul public, să spunem așa, apără uh, niște reduții politice. Asta e clar, nu da. se raportează și, asta, și la, asta că, se raportează, la exigența neutralității, și, la și asta e tocmai, tocmai corespunde acestei exigențe, fiindcă dacă constatăm că un candidat sau altul poate prejudicia aceste principii la care noi ținem, libertatea de exprimare de exemplu sau uh, democrația sau libertățile fundamentale sau interesul public sau dacă persoana respectivă nu corespunde din anumite puncte de vedere etice, deontologice, uh, funcției pe care trebuie să o ocupe, un ziarist o publicație trebuie să spună lucrul ăsta publicului. Desigur că există o anumită doză de subiectivitate în ceea ce face un, un ziar, fiindcă ziarul este făcut de oameni până la urmă. Nu există niciun adevăr absolut. Iar oamenii urmă, au opinie. Oamenii au opinie, pe, de opinie. Da, eu sunt jurnalist de opinie. Pe urmă, iar spuneam că depinde de anumite simpatii, să spunem așa, care iarăși sunt legate de anumite convingeri, aceste simpatii politice, să zicem, sau simpatii de ordine ideologic. Oricât de frumos ar arăta, să zicem, un candidat republican pentru un democrat, dar există niște principii pe care democratul, peste care democratul nu va trece. Da. E adevărat. Unii ziarești americani spun, spun că presa este imparțială dar nu imorală Păi la asta e, tocmai e, mă exact. referiam. dacă un candidat uh, și în uh, comentariul meu eu la asta m-am referit anume la anumite principii, la anumite criterii de ordin etic, de ontologic care nu sunt să zicem așa uh, strict respectate de un, un anumit candidat. Nu vorbi despre comentariul tău despre alegerile prezidențiale din România, despre campania care, prezidențială care se, se încheie, dar spre finalul emisiunii vom începe cu totuși cu situația din Coace de Prut. Am amintit deja despre, despre noi animozități în Partidul Liberal Reformator, despre ciocnirea reformatorilor, liberal-reformatorilor, o nouă ciocnire. Cu premierul Iureanca, să vedem ce se ascunde în deretul acestui conflict. Tot Nicolae Negru a scris. Ceva mai înainte, dar înainte de acest ultim conflict, da, adevărat, despre problemele care au apărut și în guvern, în urma, urma poziției adoptate de liberal reformatori, vom vorbi și despre alte situații generate de alegeri. În special, ieri au avut loc percheziții și rețineri chiar colaboratorii serviciilor de informații și securitate. Și, și Procuratura procuror, procuror, Generală. Procurorii mă? de la Procuratura Generală, însoțiți de forțe speciale, de demascați, așa zis, și mascați, au deschis la birourile și chiar la uh, domiciliile uh, unor persoane. Unele dintre aceste persoane sunt cetățeni străini, da. și tot uh, unele din aceste persoane, în urma uh, verificărilor care s-au făcut, au fost reținute pentru a fi cercetate... Fără dreptul de a pleca din Chișinău. Da, da, da. De a părăsi Chișinău. În urmă da. au fost eliberate, în special avocatul Pavel Grigorciuc, care este, apropo, unul dintre cofondatorii grupului extremist Antifa. Da, deci trebuie mai, mai, mai spus că tuturor acestora, li se încriminează deci o implicare ilegală, ilicită în campanie electorală și pregătirea unor tulburări violente după alegeri, sigur că nu vom prea asupra acestui subiect, vom discuta puțin și despre sondaje care au apărut acum chiar acum avem... Două sondaje, sondaje am avut Tocmai săptămâna asta, asta da? Am vrut să spun că avem motive acum să discutăm pentru că s-a întâmplat ceea ce ne-am dorit să fie o competiție, o concurență dintre casele de sondaje este o mică concurență deci au fost două sondaje Nicolae spune adevărat sondajul mai întâi masului. o instituție onorabilă condusă de Doru Petruții și sondajul uh, Gălap, uh, Institutului republican comanda în, institutului internațional. republican internațional, da, o instituție americană bine de altfel cunoscută în Republica Moldova uh, merită, zic, să având în vedere că la această etapă toată lumea uh, se întreabă probabil cum stau partidele și ce va fi uh, uh, uh, în ziua votării mai cu seama că și premierul Vlad Filat s-a arătat comentând aceste sondaje extrem de optimist, el chiar a declarat că vom avea, vom avea surprize în ce ce prevește șefia clasamentului de data aceasta sugerând probabil că nu comuniștii, ca de obicei vor fi pe primul loc, să vedem să vedem cât de justificat este, este optimismul liderului PLDM, nu vom trece sub tăcere nici evenimentele internaționale, sper să nu le trecem sub tăcere, nu vom trece sub tăcere nici situația din Ucraina, mai cu seamă că autoritățile ucrainene au reținut câteva zeci de camioane, la hotarul dintre Rusia și Ucraina, camioane care încercau să ajungă în autoproclamată Republică-Nistreană și având în vedere ceea ce spune la noi sis de exemplu despre pregătirea destabilizării situației aici și iată da, în 40 rețenere... de tiruri dacă nu au fost oprite 40 da. de tiruri, da? da? Acum mai apar și alte știri E, destul de îngrijorătoare. Să vedem. E, ce a, s a fost convocat de... Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite da, în da, această problemă, a fost, da, a, problema Ucrainei. Da, da. Voi aminti neapărat și despre acordul de asociere cu Uniunea Europeană care a fost semnat, a, ratificat, ratificat, ratificat da. joi de Parlamentul European cu o majoritate absolută de, de voturi. Da, 535 de voturi, da. da. Summitul azi se deschide, summitul G20, un eveniment remarcabil, de fapt. În Australia, da. În Australia, 20 de state cele mai puternic industrializate se întrunesc acolo. Presa scrie că evenimentul a debutat cu Martin tensiuni între președintele rus, Vladimir Putin, pe de-o parte, premierul australian care și anterior l-a acuzat pe Putin personal și Rusia de prăbușirea avionului de pasageri în Donbass, în urma căruia și-au și -au pierdut viața și mulți cetățeni australieni, dar și-a fost atacat, scrie presa, și de premierul britanic David dar, dar unii funcționari în alți, cum ar fi un general guvernator, nu i-a dat mâna și un procuror general nu i-a dat mâna lui Putin. Adică au comis, așa vorbind strict formal, un gest de dar Asta tot este o formă de a arăta atitudinea în față un de... Un personaj care Da, un pe personaj care da. Da, care pe și care comite lucruri Incompatibile cu dreptul Și normele internaționale Da, în jurul Putin se creează da, o, o atmosferă Destul de apăsătoare În lume vom ajunge, sper să Și la acest subiect Începem totuși cu Alegerile și cu, De la noi cu, Mai exact vorbind cu Modul în care se derulează Campania electorală Spuneam anterior Că Pare o campanie anemică, dar iată că de câteva zile am, impresia, am avut impresia că toți, toți actorii s-au pus în mișcare, mai importanți. Și apropo, ar, ar vrea să încep, Nicolae, cu o întrebare despre un eveniment care nu există. Faptul că, sunt părerii, de exemplu, că, faptul că partidele de la guvernare, partidele de guvernământ sunt mai puțin, par, mai puțin prezente uneori în campania elect electorală sau, dacă nu, mai puțin prezente, ceva mai relaxate ca altă dată, unii spun... Dau vina pe comuniști, că comuniștii absentează din joc și chiar absentează. Eu, de exemplu, nu știu, ai primit tur, nu? Acasă, când n-am niciun și nu mi s-a adus de la comuniști, n-am nici, văzut niciun agitator. Mai mult, ei au, au anunțat că nu participă la dezbatere. Nu participă da. la dezbatere. Da. Am trecut chiar acum pe, pe jos pe stradă, am văzut o sumedenie de de agenți electorali mai din toate partidele cele puțin vizibile comuniștii nu erau nici acolo, chiar m-am oprit să văd dacă este vreun comunist deci un eveniment faptul că nu există Partidul Comunist practic în această alegere se constituie într-un eveniment de, de presă cum îți explici situația asta care totuși este ciudată este paradoxală într-un fel dar și, și din alt punct de vedere Sondajele arată, ambele sondaje arată că se atestează se atestă o creștere a adepților integrării europene. 46 spune Ima sondajul IRI, Iri ai Republicanda. Da, da, 46 către 42 46 pentru integrarea europeană, 42 pentru integrarea în Uniunea Vamală. Partidul comuniștilor nu spune că o să denunțe acest acord, din potrivă, el a zis că acordul nu denunță că o să ceară anumite schimbări, anumite îmbunătățiri sau mai știu eu ce acolo dar în niciun caz nu e vorba despre denunțarea acestui acord s-ar părea atunci că cine trebuie să voteze pentru Partidul Comuniștilor ăștia care doresc tare cu Uniunea Vamală ar trebui să cauți să migreze spre alte partide. Iar ăștia care doresc cu tot sufletul o integrare europeană, ignoră, se vede că ignoră Partidul Comuniștilor. Cine atunci sunt cei 22 sau 23% care optează pentru Partidul Comuniștilor? E, e un paradox. Dacă te uiți așa. Avem câteva partide care se pronunță strict pentru integrarea în Uniunea Vamală, pentru anularea acordului de asociere. Sunt socialiștii care, într-un sondaj, sunt la limita uh, intrării pragului de intrare în da, Parlament. În ambele am, e adevărat. În ambele. În <coughs> unul, patru și în altul, șase. Având în vedere... Da, da marșa de, de eroare nu da, putem spune da, mâna da, în vână, da. că vor nu va trece. Da. și nu putem spune că nu va trece da. adică așa poate să treacă pe muchie da. de, cuțet, da, da. de deci partidul care are sprijinul lui Putin s-a fotografiat Putin cu dânsii a fost împânzit orașul cu aceste panouri cu putin și cu Dodon și cu greșare, are abia 4-6% conform sondajelor. Mai există blocul electoral uniunea vamală a lui Formuzal și a lui Șelin care, care nici măcar nu măcar nu mai puțin douul. Da, nu are Nu da, are șansă de intrare în, în Parlament. Mai sunt ravnopravii lui veșnicului activist pro-rus Climenco, Valerii Climenco, care intră acolo în categoria celorlalți, adică nu, nu are șansă de in, intrare în Parlament. Și cine mai este? Apropo, ăsta, partidul, ba patria, ba partidul Republican al lui Renato Usatăi, el, iarăși, ocupă o poziție indefinită, confuză în această situație. În, atunci când îl întreb, sunteți pentru Uniunea Europeană sau sunteți pentru Uniunea Vamală? O să anulați acordul de asociere sau nu o să-l denunțați acordul de asociere? Eu zic că nu se denunță acordul de asociere. E adevărat, uneori unii zic, unii zic că o să denunțe, uneori nu o să denunțe. Și cu toate astea. A, are uh, votanți impresia că induce uh, deliberat uh, confuzii pentru că el spun spune așa alteori spune așa uh, zic se creează nu, nu, dar asta demonstrează pe de o parte că electoratul nostru chiar cel care zice că este pro pro-Uniunea Vamală, pro-Uniunea că nu este chiar atât de pro-Uniunea Vamală și atât de pro-Uniunea uh, Euroaseatică. Că altfel, de ce ar vota cu Voronii și nu ar vota, de pildă, cu Dodon? De ce ar no, vota cu o... și Nu ar vota cu Formuzal sau cu Șelini care militează foarte categoric pentru Uniunea Vamală? Dar mai este un aspect aici, dacă ținem seama de sondajul IMAZ de exemplu unde două-treimi două-treimi din totalul populației afirmă că sunt îngrijorați de agresiunea Rusiei în Ucraina sunt îngrijorați, cu toate acestea cu toate că două, treimi, 70% undeva, 48% sunt foarte chiar îngrijorați, foarte îngrijorați, ceilalți sunt pur și simplu îngrijorați, cu toate acestea, 44%... O pentru Uniunea... Nu, nu, nu, nu, nu unui... la întrebarea pentru cine, cu cine ar trebui să ne apropiem, de cine de Uniunea Vamală sau de Uniunea Europeană, 44% spun că e de un... Uniunea Vamală. Autorii sondajului, apropo cred că au venit cu o explicație rezonabilă din punctul meu de vedere, spun că de fapt aici vorbește nu atât convingerea cât frica de Rusia din capul unor oameni, care pur și simplu când sunt întrebați de Rusia încearcă să nu spună nimic greu. și să zică da ce părere Da, S-ar putea, nu e singurul lucru paradoxal <coughs> în această situație, dar eu cred că ă, asta determină majoritatea populației să voteze pentru partidele actuale de la guvernare, încă se vede și într-un sondaj și în altul dacă ei în sumă partidele pro europene au mai mult decât partidele pro considerând că Rusia este partid pro-iestic și celelalte tot, pardon, PCRM este partid pro-iestic și celelalte despre care am vorbit mai înainte tot sunt partide Proiestice. Eu cred că în această situație cetățenii zic, măi, decât să ne apropiem de Rusia, de acum mai bine mergem spre Europa, Rusia este violență, Rusia este război, Mâni poi mâine, ne vom pomeni și noi cu un război de felul ăsta, ne vom pomeni și noi amenințate viețile fiilor noștri, copiilor noștri, cei ce se întâmplă în Donetsk, în Luhansk, nu poate să nu sperie deci, un om normal. Deci, crezi că, că noi am discutat deja de asta, crezi că în sfârșit tema ucraineană și frica de extinderea acestui război devine un factor electoral la noi? Da, a, a, așa mi se pare că a devenit un factor electoral altfel cum s-ar explica Uh, creșterea uh, intențiilor de vot în favoarea partidilor guvernamentale care se află acum la guvernamentale PDM-ul PD PD PD PD se atestă o, o creștere adevărat ușoară dar acest, uh, această înclinație se confirmă și prin alte atitudini de exemplu aprecierea activității guvernului este de asemenea într-o ușoară creștere, creștere conform sondajelor și desigur nu-i mare această creștere, dar, dar a, da, e simptomatic. Și condiții. mai este un aspect care eu cred că îi explică această înclinație spre partidele de la guvernare, drumurile. Atunci când sunt întrebați, da, la nivel de pildă național, care sunt problemele principale, care preocupă șomajul primul, corupția a doua, sărăcia. Uh, bună sărăcia a, a treia, dar când întrebi uh, despre problemele locale, în localitate concretă, Problema principală, drumurile. 40% din oameni au zis că drumurile îi preocupă Evident, în, în, în de primul de rând. Sate, da, până da, da. Mult, nu puteau iarna, sau începând cu, cu ultimele luni de toamnă, nu puteau ieși din sat. În cauza glodului, da. mocirului. Și eu cred că tocmai asta este apreciat văzând iată, drumurile care au fost date în exploatare, începutul lucrărilor de reconstrucție a altor drumuri de, probabil lucrurile astea se răsfrâng în sondajele despre care vorbim totuși, noi ce urmărește Voronin el s-a propus să fie să îngroape propriul copil Partidul Comunicilor pentru că el l-a născut sau el este unul dintre părinți. Ce face el pentru că este o enigmă zic absența lui de, din joc. Se întâmplă asta în sport, în basket sau în fotbal, când un jucător din varii motive, orică se simte prost, ori din alte motive, e... Formal este în teren, antrenorul l-a trimis, dar nu joacă, nu vede nimeni, nu face nicio mișcare, mai de Doamne ajută. Eu pot să două ipoteze, că m-am gândit chiar ieri, m-am gândit la asta, cum s-ar explica această strategie tactică a lui Voronin? Bine, unii au zis că Plahatniuk l-a cumpărat, și bine, dar asta nu nu explică. Nu explică nimic. Nu Uh, bine să presupunem că l-a cumpărat cineva, nu, cineva sau nu l-a cumpărat dar cineva l-a forțat să nu se pronunțe împotriva integrării europene putem presupune așa cum cineva atunci l-a forțat să nu semneze acordul, acord, memorandum. memorandumul Kozak da, da. Și poate acum cineva a zis Tu nu te atinge de, de acordul de asociere, Că o să fie rău de tine Nu este exclusă această variantă Dar altă variantă poate să fie Orgoliul Aha, A plecat Caciuc și au plecat ceilalți Și cineva spunea că Gata, s-a zis cu Partidul Comuniștilor, el poate să demonstreze că el însuși, de fapt eu am și scris odată despre asta, că el însuși ridicând steagul pe Ceremieului, mergând înainte, lumea o să meargă după el fără ca el să spune ceva. Adică pur și simplu o să meargă și lumea o să-l da, o, o să voteze. Dar, și se pare că lucrul ăsta funcționează. Iată, 20 ceva la sută din respondenți au zis că ei votează cu Partidul da, Comunești. Mai, mai, mai puțin decât a avut cândva vreodată. Bine, mai puțin, dar oricum nu-ți pare că el are cel mai mult, dar, totuși? Mai dar, puțin, dar, dar cel mai mult, se da. se pare că ceea ce uh, uh, s-a întâmplat ulterior în pcr plecarea lui Marcaciu, Grigorie Petrenco, toate acestea s -au, au avut loc tocmai după ce Vorone ne-a întors măcazul. Adică tocmai după ce poate cineva, cum, după cum spui tu, l-a constrâns să, să nu mai atace Uniunea Europeană. Bine, ma mai este încă o, o variantă. Hai să fim, cum să zic, să-i dăm cezarul ce este a cezarului. Adică Voronin nu poate fi lipsit de o anumită, să zicem, prestanță, de o anumite, să zicem așa, principii. El a manifestat în unele situații. El nu poate, nu putem să spunem că el este prost, că el nu se poate orienta. Eu cred că într-o măsură oricare că el ține cont de ceea ce vorbeam noi mai întâi, de ceea ce se întâmplă în Ucraina, de ceea ce au urmat după. Dacă, după da. Iată unii zic că, hai să denunțăm acest acord de asociere, Și hai să ne, imaginăm ce, va, ha, hai ce să ne mai imaginăm ce va fi după denunțarea acestui acord de asociere. Spune Dodon că vom denunța acordul și spun alții că vom denunța acordul și chiar Roșca și alții de ăsta spune că vom denunța acordul, că nu, nu, nu avem nevoie, că hai să ne întoarcem la ce-a fost mai înainte, comerțul asimetric în relațiile cu Uniunea Europeană. Nu, băiete! Dacă denunți acordul Nu te întorci la comerțul asimetric Te întorci la perioada de Până la 1990 Cine, cine, cine vorbește Ei n-au citit acest acord de asociere Și asta mă miră Politicieni care se dau uh, uh, Varnici apărători interesilor intereselor Republicii Moldova Și care vor să denunțe Dar poate un, că au uh, citit, dar prostesc lumea da, Poate prostesc lumea În acord se spune foarte simplu Cu o dată cu intrarea acestui acord toate celelalte înțelegeri se anulează, toate celelalte, și acordul din 1994 cu Uniunea Europeană, în baza căruia și au fost adoptate anumite măsuri sau anumite să zicem așa, clauze de preferențiale pentru Republica Moldova, este acordul de parteneriat și cooperare din 1994. Acest acord se anulează. Dacă noi denunțăm Acordul de asociere noi ne pomenim cum cam povestea ceea uh, rusească urozbit o Corectă. noi ne pomenim la cota zero. noi trebuie să începem de la început relațiile cu Uniunea Europeană și orice am exportat uh, noi trebuie să plătim uh, taxe vamale și acum noi avem anumite cote noi până acum îi exportam în Uniunea Europeană e adevărat, erau anumite cote dar uh, nu plăteam uh, taxe vamale, nimic nu plăteam. Uniunea va, uh, Europeană când exporta la noi, ea plătea taxe vamale. De ce se se vorbește că comerția, comerțul era asimetric? Uh, erau aceste a, era acea, aceste condiții preferențiale pentru Republica Moldova. Plus, Toate acestea uh, se vor anula. Se vor anula în plus Republica Moldova nu va mai avea nu va, va mai primi granturile și împrumuturile A, generoase? De este nici nu vorbă, nici să nu vorbim aceste granturi. Iarăși, oamenii prostesc lumea, bugetul Republicii Moldova se ține 12-16% pe granturile Uniunii Europene, când unii zic, da, ce să face cu granturile? Ia, tu vin granturile și pe ce se cheltuiesc? citiți oamenii buni legile, citiți legea bugetului, acolo se scrie foarte, clar, foarte da. clar. Da, e adevărat că ponderea acestor, gran, ponderea acestor granturi în bugetul Republicii Moldova este în descreștere și este firesc. asta vorbește că economia Republicii Moldova, încet, încet, dar se întărește că vărsemintele în buget cresc. Ponderea, da. ponderea procentuală. Ponderea procentuală, da, da dar, că și bugetul a crescut. Dar suma grantului da, crește. Da, da suma grantului crește. 450 da, de da, milioane da, sunt da. pregăzute de 410, euro. Da, 410, da. 410, pardon, da, de, da, de, da. de Uniunea Europeană. Da, da. Iată da, chiar da. acum, zilele trecute a fost anunțat acest grant. Să sperăm că am lămurit cu Voronin, poate nu într-o totul, situația, deși... Nu, de sigură, nu, eu cred, nu eu cred nu că nevă. ar putea fi asta la mijloc. El își dă seama, poate spre deosebire de alți politicieni, ani și așa mai departe poate că Voronin este un politician responsabil și el își dă seama că cu aceasta nu se glumește pur și simplu că anularea sau denunțarea acestui acord ar fi o catastrofă pentru Republica Iar Moldova. Că, că nu se glumește cu asta, așa cum ai spus, dovedește și această descindere, cred eu a SIS-ului împreună cu procuratura despre care am amintit Iată aceste percheziții și re re rețineri. Am citit niște replici a avocatului Grigor Ciug, de exemplu, care a fost reținut și era de așteptat. El zice că astfel se încearcă influențarea campaniei electorale. Mă rog, dar în fond, cât de real este acest pericol într-adevăr de destabilizare a situației în ajunul alegerilor și după alegeri. Este foarte real. Ia să ne gândim ce întreprinde Rusia pentru a răsturna guvernarea actuală. Că ia întreprinde cineva. Nimeni nu gândește că ea duce război în Ucraina dar pe noi ne-a lăsat în pace Plecați în Uniunea Europeană, nu ne pasă de, de voi. Ar fi o naivitate să credem asta. Și uh, uh, generalul Bridlav, de exemplu, comandantul suprem NATO în Europa, a avertizat și alte instituții internaționale, avertizează și instituții chiar de inteligență, de informații strategice, a avertizează că Rusia lucrează aici în această zonă, că soldați sau, pardon, omuleți verzui sau verzi pătrund pe teritoriul Republicii Moldova, că Rusia aici acționează, nu încape nicio îndoială, apropo, și mai a arestat Procuratura Generală a mai reținut persoane din Autonomia Găgăuze, care erau pregătite în Rusia pentru uh, iarăși anumite acțiuni diversioniste pe teritoriul Republicii Moldova. Da, nu tabere da, militare, da, rusești, tabere de militare rusești. Adică, noi să nu ne facem iluzia că Rusia luptă atât de apric, atât de înverșunată în Ucraina și de nou ne mărește, ne scade prețurile la, la gaze. Nu, eu cred că SISU și procuratura, procuratura Generală fac bine ce ce fac, mai ales că au fost reținuți cetățeni străini și să ne amintim că Lucrul acesta s-a întâmplat și în anul 2005, da, înainte e, de campanie din 2005, când Voronin căzuse în disgrația rusilor, când el schimbasem acazul. Nu, tot au fost expulzați cetățeni ruși, dacă Da, e. și atunci au fost expulzați cetățeni ruși, dar vreo 30 de cetățeni. Nu li s-a permis intrarea în Republica Moldova. Chiar un vagon întreg a fost, dacă îți amintești, a fost întors din da. cursul lui, fiindcă nu aveau explicații clare sau puteau fi suspectați că vin aici în intenții altele decât ajutarea sau, să zicem, asistarea unor partide politici în campania electorală. Bun, Partidul Liberal Reformator practic azi a dat afară, pe, cel puțin așa scrie în, în comunicat, că a fost calitatea de membru de partid, partid le-a le -a, le -a fost... Deci, anulată, este vorba de Ana Guțu și Anatol Arhirie, doi deputați peleri apropo, lideri de fapt, autentici. Vicepreședinte, copreședinte. președinte dar și, și liderii autentice a acestui partid, da, da, da. fond, cofondatorii lui, persoane extrem de cunoscute, printre cei taxați mai sunt și, într-adevăr, încă un vicepreședinte, Dorin Dușac viceministru și liderul chiar tineretului liberal reformator Maxim Guțu asta după ce, ieri dacă nu greșesc, da premierul Yuri Leancă l-a demis pe Ștefan Chitoroagă din funcția de director de la Mold Silva în urma unui, unui probleme care a apărut cu automobilul de serviciu a acestui, automobilul de de serviciu au apărut niște altercații după asta între partid și guvern între ministrul apărării din păcate, din fapt, din păcate da, da, și nu, nu, nu înțeleg domnul Troiencu nu m-am așteptat la semina gesturi chiar a părăsit ședința guvernului, era suficient să-și spună punctul de vedere. De ce să părăsească ședința Dar guvernului? Pentru ce se... aceste manifestații juvenile. Mie... Păi, mi se pare și bine și mie foarte straniu uh, conduita pelereului mi-amintește de fapt de un film uh, american unde uh, echipajul încearcă să prăbușească avionul, nu? iar uh, pasagerii se luptă cu acest echipaj pentru a evita uh, catastrofa. catastrofa <laughs> da. că prăbușesc avionul cei care au rămas să conducă pe Ce fac ei? Nu știu. Îmi pare că e o dezorientare a partidului. E o lipsă de strategie. Sau poate... Serios, nu, nu pot să înțeleg această conduită după ce au hotărât să meargă în această campanie electorală, toate aceste demersuri, dare excluderii din partid nu fac bine imaginei, chiar dacă... Uh, unii ministri au exprimat alt punct de vedere decât uh, exprimă partidul. Eu cred că fiecare are dreptul la opinia sa, dar mai cu seamă deci să o dea afară pe doamna Guțu și pe domnul Arhirii, deputați. M mai este aici o, o, despre ce am scris eu. Uh această cerință sau această condiție să fie de miș viceministrii domnul Dușceac și viceministrul sportul, sportului, sportului da, de vedere, da, da, da, de numai pentru că Asta au exprimatul o chestiune de da, partid da e, da, nu înțeleg... da, e o chestiune de partid, nu are nimic cu îndeplinirea funcțiilor de serviciu, pe urmă au rămas doar două săptămâni sau trei săptămâni până guvernul acesta își depune demisia oficial. De ce Chiar că trebuie să. E, ridicolă, să da, cer, e ridicol să ceri acum demisia. demisia da, ce? Membrii de partid care îmi dau un în punct de vedere care nu-ți place și poate chiar dacă este greșit. Și ce? bine și ce acum o să numească alte persoane, o să trebuiască să se caute alte persoane până persoana aceasta va intra... Ca să, o lună. O să Nici nu o să lucrez o lună, bine, o să lucrez câteva săptămâni, pe urmă să dă demisia oficială, e adevărat că o să îndeplinească funcțiile până se va, va fi numit alt guvern, va fi investit alt guvern, dar oricum asta nu mai este, cum să zic, o îndeplinire completă a funcțiilor. atribuțiile sunt limitate în această perioadă. El nu poate practic să facă nimic. El ca și cum ar păzi gospodăria, ar, ar sta cu cheile în mână și să aștepte să vină alt stăpân spre predea aceste chei. Nu, dar mă miră și de fapt ai, ai scris... Cum poate un partid, chiar dacă are divergențe În, în, în interiorul formațiunii Eu mă duc aminte ci De cât de mari erau divergențele De exemplu în PSD cu Mircea Joana dacă Da, zici da, da, da Și da, era președintele da, senatului Nimeni nu cerea de Michelu, lui da, de funcția de președinte da, da. al senatului Păi da, am, asta am scris Că Pileriu A apărut în urma Unor disensiuni Din partidul liberal în urma faptului că ei au exprimat o opinie pe care președintele partidului nu a acceptat-o și i-a demis. Și iată, acum, în loc ei procedează să dea de dovadă de, cum se zic, de pluralism, de democrație, ei procedează așa cum a procedat Ghimpul cu dânsă. E, e regretabilă, pur și simplu. Da. Bun, este regretabil și soarta pelereului, ce, ce zici? Poate ei într-adevăr caută prin acțiuni așa mai glăgioase să atragă atenția și să crească în sondare? Nu, asta nu poate să le, să le crească ratingul, asta nu, nu poate să le aducă votanți atunci când când membrii de partid sunt tratați în felul acesta Și eu, de exemplu, deocamdată eviți-mă pronunț asupra sorțiilor Dar o să aștept sondajul IPP Care a Institutului de Politici Publice Care, iată, acum cred că pe la 20 noiembrie trebuie să fie dat fi publicității alt sondaj Da, va fi alt sondaj cum am spus eu mai înainte, sondajele IPP-ului întotdeauna au arătat sau întotdeauna au anticipat cam cine o să intre în Parlament în viitoarele alegeri. Și dacă peleriu va fi în această listă, atunci po, desigur că putem să-i felicităm și putem să-i sprijinim în demersul lor electoral dar dacă nu, nu vor fi acolo atunci eu cred că e, e păcat de ei, adică eu cred că ei au făcut o greșeală Bun despre sondaje câteva cuvinte pentru că le-am promis radioascultătorilor la începutul emisiunii să vorbim pe scurt și despre aceste două sondaje într-adevăr va fi și sondajul Institutului Politici publice, de altfel, îmi dau aminte de tot trei sondaje au avut loc uh, în uh, ajunul alegerilor din noiembrie 2010, și în linii mari, uh, și acolo, cu o excepție, uh, cifrele, rezultatele au fost apropiate Nu a fost nicio excepție. De ce fel de excepție? Unul din. Uh, Amenii. Nu, nu, nu, nu, unul din sondaje. Zic a fost a, mai departe, din, a, din cele trei. Am înțeles. Unu unul da, da. din cele trei sondaje. În mm -hmm. primul a mai fost unul, dar acela a fost în genere un sondaj straniu, de partid, ceva mai înainte, care data trecută îi oferea Partidului Comuniștilor, de exemplu, 54%, dar nici nu merită să discutăm. Dar celelalte, țin, mi-aduc aminte, au, zic că au fost destul de apropiate. Pietru, dar am, am, am mai vrut să spun ceva în legătură cu aceste sondaje și în legătură cu strategia uh, PCRM-ului. Uh, la un moment dat mă gândesc, dar nu este exclus o alianță, de exemplu, în aceste condiții, o alianță a PD-ului și cu pcrm ul meu și poate chiar cu partidul lui Usate și Dodon. A, Dodon mai puțin, fiindcă el ține de Uniunea Vamală, dar poate în asta se constă sensul acestei strategii uh, confuze nici cu unii, nici cu alții, sau uh, strategii de nedenunțare a acordului de asociere pe care o promovează, să zicem, Partidul Comuniștilor și Partidul lui Usate, Că în felul ăsta, ei ar putea crea, după alegeri, o alianță cu PD-ul, de exemplu. Și atunci se schimbă puțin nu atât orientarea strategică, geostrategică, geopolitică a Republicii Moldova, cât se schimbă puțin coloratura ideologică a guvernării în Republica Moldova, fiindcă toate aceste partide nu sunt, sunt de stinga, nu sunt de dreapta Cre crezi că este posibil așa ceva? parcă miroasa teoria conspirației, da, e de da. adevărat parcă meroasa teoria conspirației <coughs> pentru conspirație, că ar fi o conspirație da, da. pentru da. că dacă ai dreptate dacă vei avea dreptatea atunci am putea conchide că acest obscur Renato Usatei și partidul său patria pe care l-a ales acum este de fapt o făcătură o făcătură care vine de la Partidul Democrat da. și lucrul ăsta nu este exclus așa cum vedem că se comportă acest partid al lui acestui obscur concurent electoral el atacă mai mult pe meu și nu atacă deloc de exemplu PDO sau atacă așa foarte, să zicem, temperat, nu manifestă o învârșunare, o agresiune vădită, chiar o obsesie am putea spune față de filat și de partea ceilaltă el se arată mult mai păciuitor, mult mai temperat. Mă mai uit încă și după altceva, așa mi se pare mie că mass media care sunt afiliate Partidului Democrat cu aceeași intensitate fac publicitate și acestui partid al lui Renato Usat. Ceci mă duce la gândul că s-ar putea să fie legat, legate aceste partide prin firei nevăzute și într-un moment dat să fie scos acest, acest atu, adică acest partid să fie atu în mâinile Partidului Democrat. Încă de ce mă face pe mine să gândesc la asta că domnul Lupu nu s-a arătat, nu că e entuziasmat, dar a zis că vom vedea cum va fi, care vor fi rezultatele atunci când Partidul Liberal Democrat, atunci când filat a anunțat că Leancă va fi candidatul Partidului Liberal Democrat la funcția de prim-ministru în loc să salute acest gest al lui Filat care, în, care într-un fel spunea că nu schimbăm echipa, că trebu această echipă a făcut o treabă bună și trebuie să asigurăm continuitatea, continuitate. această echipă a făcut o treabă bună și hai să mergem cu această echipă în continuare. Și Occidentul cam tot asta de, de înțeles. Domnul Lupu a fost foarte rezervat, nu s-a referit la echipă, a zis că hai, vom vedea cine va fi prim-ministru, adică vom vedea cine concret va câștiga și cine concret va conduce de, după alegerea Republica Moldova. O ipoteză curioasă, dar crezi că uh, Voronin uh, deci a intrat în acest joc uh, uh, fiind obligat uh, în așa situație să-și, cu bună știință, să-și diminuieze uh, bazinul electoral. Da, pentru că, da, uh, pentru da, că da. Dacă ai da. așa cum spui tu, a, a, Renato Ausată trebuia să intre în acest joc ca să preiau parte din voturile comuniștilor, pentru că este evident că aceste 9 sau 10%, după cum spun sondajele, vin în, în, în preponderia dinspre comuniști. Păi ciudat de ce acest satei nu merge cu mesajul pe care îl are Dodon, de exemplu, Uniunea Vamală. El, nu, el ar spune avea... uneori, dar nu, nu foarte clar în această prevință. El spune uneori că când întrebat odată veți denunța acordul de asociere, deocamdată nu. Deocamdată nu, dacă nu vom denunța dacă în campania electorală, nu, atunci când Deocamdată nu. Ieri un reprezentant la Național FM, un reprezentant al acestui partid a fost întrebat: „Veți denunța acest acord?” „Nu vom denunța acest acord”, a spus clar că nu vom denunța acest acord. E practic pe aceeași platformă, pe aceeași poziții cu Partidul Comuniștilor. Vrând nevrând te duce, te bate gândul că există o anumită înțelegere și că această schimbare de macas care este paradoxală sau este nefirească în condițiile când sondajul arată că 42% din populația Republicii Moldova dorește integrarea în Uniunea Vamală a lui Putin atunci cum vrei tu să câștigi voturi, venind și propunând această soluție nici cu unii, nici cu alții. Adică, de fapt, mai mulți cu unii, că denunțarea acordului de asociere, înseamnă că rămâi cu Uniunea Europeană. Da, da e, e, seamănă teoria conspirației, dar am spus, mai tras de limbă, am spus lucrul ăsta, fiindcă altfel nu pot să-i explici anumite date din acest sondaj. Totul depinde totuși de scorul electoral pe care îl va registra PLDM și în ultimul rând chiar și PLE, Partidul Liberal și aici iar mi-aduc aminte de declarația liderului liberal-democrat Vlad Filat ieri care comentând a spus că el este convins, are certitudinea Că se va schimba chiar clasamentul Cei care... Bine, și îți imaginezi, <coughs> uite PLD ul ia mai multe voturi Decât PCRM-ul Și conform Constituției Președintele trebuie să propună PLEDM-ului să da, formeze formez guvernul, guvernul. PLD ul propune PL, ul pledm Și pd PL ul zice că nu Și atunci cui mai propune? PCRM-ului? PLD-meu lui Usată da și ăștia zic că nu și, și pot să motiveze de ce? Nu și chiar și declară și luptă foarte mult cu uh, Filat și cu PLD-meu, chiar și meu, luptă mai mult cu Filat decât, decât decât alte partide, decât Usată și așa mai departe dar... Și, și atunci eu cred că poate să vină într-un moment ăștia trei și să zic că noi iată am format un bloc sau o coaliție și preluăm noi guvernarea. Și nu o să aibă uh, uh, uh, președintele Încotro, încotro să facă nimic decât să nu, evident, se propună un prim-ministru de la da, ei. Chiar dacă al doilea și al treilea partid reușesc să constituie o majoritate parlamentară, evident că ei formează da, guvernul. Ei formează guvern, Dar da. când am spus că se vedem totuși rezultatul final și locul PLD-ului, pentru că s-ar putea că nu știm cum, dacă... Chiar și în situația asta, o să le ajungă mandate pentru, vorbesc de pe DE și pe CRM, pentru a forma o majoritate parlamentară. Bine, s-ar <coughs> putea, în anumite e, condiții. E așa cum stau acum, cum spun sondajele, da, s-ar putea. Da, dar așa cum spun sondajele, atunci ei pot să formeze guvernul. Bine, hai să presupunem că pld ia ca în 2010. 29% Eu cred că s aproape la sută. Chiar dacă pe ia, cât poate să ia? 10%. Oricum, ai mai puțin de 50%. Nu poți să formezi guvernul. Atunci trebuie să te adresezi sau pe ului sau ce? Sau pe CRM-ului. Și dacă ei refuză, asta spuneam. Mai este o ipoteză că s-ar putea să... Unii urmăresc cooptarea PCRM-ului la guvernare, într-o guvernare de centru-dreapta, din diferite motive. Un motiv ar fi crearea unei majorități constituționale, alt motiv ar fi descentralizarea puterii, ca deci, cei care acum sunt nemulțumiți de faptul că de marea pondere a pdm ului în actuala coaliție, în cazul în care este cooptat și PCRM-ul, deci dominația PLDM-ului aici se, se încheie Bun, asta tot face parte din teoriile conspirației Da, da, da putem Or... să presupunem Dar putem să presupunem că cineva dorește să elimine peleu pe din ecuație și să aducă Pe Ceremie-ul, Peleu-ul, pe pe și Peleu-ul pe de pildă taipartic Să ar putea, mai ales se... de acum da. Nu știu dacă și-a dat seama, a fost eliminat odată din ecuație S-a da, creat impresia că atunci când a rămas în afara guvernare păi, a fost atunci impresia A, a atunci fost impresia... Pe sfară, Pentru că el a avut de suferit în urma a, a acestui fapt Nu numai pentru că El nu numai că nu a intrat la guvernare Dar și s-a dezbinat Bine, dar aici e și vina și peleului, Nu poți să zici A fost tras pe sfară, Dar a vrut să, să fie tras pe sfară, sfară. -a, da. a coincis într-un fel și cu Niște calcule din punctul meu De, de regreșit A lui Gimpu. Alegerile din România, așa cum am propus, alegerile românești, pentru că sunt alegerile pentru toți românii, inclusiv pentru cei din, din Coace de, de Prut. S-ar putea ca prezența la vot să fie mai mare, spun a, a, acum observatorii politici, s-ar putea ca și secție de votare la în Republica Moldova să fie mai, mai multe deci se poate să fie mai multe secții decât au fost până acum două zile sondajele îl dădeau câștigător clar pe Victor Ponta iată că în ultimele ore încep să vină și alte informații pe pnl dreapta Claus Iohannes înimizează pe prezența la vot net superioară care ar putea să întoarcă rezultatul, rezultatul. Ce spui? Pentru că, dacă poate fi întors rezultatul, pentru că le, le spun eu radiosulătorilor care nu s au citit articolul că tu ai optat pentru Claus Iohannes în aceste Da, elegeri. este o mobilizare în ultima, ultimele câteva zile a dreptei în România, chiar și intelectualitatea s-a -a implicat a publicat și o scrisoare către alegători tineretul văd că este foarte activ tinerii sunt foarte activi în rețelele de socializare manifestații în sprijinul lui Io Iohannes. Iohannes și chiar și unele voci din exterior se audă în folosul lui Iohannes din Statele Unite, de exemplu, îngrijorează faptul că dacă învinge ponta, PSD-ul practic obține pârghiile, asupra tuturor, pârghiile tuturor ramurilor puterei, și executiv, și legislativ, și, din păcate, există acest pericol că poate fi îngrădită sau poate fi influențată independența justiției, această luptă împotriva corupției poate să ia o, să zicem așa, sau poate fi încetinită sau chiar poate fi îndreptată în alte direcții și mai toată lumea îi exprimă această îngrijorare. Cred că. Bă... E posibil încă acest recul, acest derapaj antidemocratic în România, care și-a întărit instituțiile democratice, totuși. Și-a întărit, dar instituțiile democratice nu trăiesc pe o insulă. Nu, ele, oricum sunt conectate la societate, oricând, oricum sunt conectate la procesele politice. De exemplu, oricum procurorul DNA este numit de președinte. Adică e implicat și președintele în numirea acestei persoane. Sunt lucruri care, chiar și judecătorii, chiar și procurorii, nu pot să nu simtă presiunea politicului, atmosfera care este în societate și, desigur, se pot lăsa influențați. Una când ei simt că toată societatea, toți politicienii, Parlamentul toți sunt împreună cu ei, că ei salută aceste acțiuni și alta când sunt și ei oameni. Și procurorii sunt oameni, și judecătorii sunt oameni. De ce. Da, eu mi-am exprimat această îngrijorare. Și mai este și exemplul Ungariei, care și apărea o democrație da, consolidată. Și e apereau cu vedem... instituții ferme, solide, dar iată că nu este chiar așa. Nu este chiar așa. D -d -d Vasile Grineț, colegul nostru, scrie în ultimul editorial din Zero Național că. Deși, eu știu, și am mai spus-o și -o anterior, este și el adeptul drepti, dar spune că nu se întâmplă nimic rău pentru România, chiar dacă câștigă și candidatul care nu l-a Foarte pe scurt, de ce trebuie votat Iohannis totuși? Bine, am spus, primul <coughs> lucru de ce trebuie votat este că Iohannes uh, va continua cu siguranță lupta anticorupții care a, a început și care de, de, acum tot spun că este o realizare. Uh, faptul că uh, fratele președintului uh, României a fost reținut, a fost arestat, este cercetat acum în stare de arest, asta demonstrează ceva. Dovedește că dovedește justiția, justiția este independentă, treaba că este da. independentă, este cu adevărat independentă justiția în România. Nu mai vorbesc de acum că ex prim-ministri, prim -ministri, ministri, deputați, o mulțime de persoane, chiar și acum sunt cercetați și deputați și ministri, și lucrul ăsta este legat nu numai de simpla sănătate, să spunem așa, simpla, simpla percepție, dar e legat, corupția e un factor determinant acum în situația geopolitică în care se află România, este determinat, determinantă pentru securitatea României, pentru forța ei de apărare și au spus-o și alții Acum, în această situație, ne referim la Ucraina, în această nouă, să zicem, strategie a Rusiei, de, strategie de expansiune, de agresiune a Rusiei, ea se folosește nu numai de uh, armată, nu numai de, eu știu, puterea ei economică, dar ea se folosește și de anumite persoane corupte și lucrul ăsta se vede, apropo, și în Ungaria. Și acest punct de vedere și din punct de vedere al pluralismului, pluralismul ar avea de câștigat dacă ar fi Iohannes, dacă ramurile puterii ar, ar aparține mai multor partidii, mai multor forțe politice, dacă nu, dacă o singură forță politică nu ar avea stăpânire asupra tuturor ramurilor puterii, asta ar fi bine pentru România, fiindcă România încă nu este o democrație consolidată, institu instituțiile statului încă pot fi influențate din punct de vedere politic. Așa, este mai cu seamă că de zi. Unezi... Un cunoscut politolog american care a vizitat și spunea că în actualele condiții, în condițiile războiului russo-ucrainean, rolul geopolitic al României crește enorm. România, zice el, devine real, realmente pivotul apărării occidentale în această zonă și acest fapt se datorează și... Consolidării democrației românești. el zice că România a devenit mai puternică datorită justiției, combaterii corupției și mai departe, și tocmai de aceea exact acest proces trebuie continuat, pentru că România are de jucat și pe plan extern, și pe plan intern un rol foarte important. Aici încheiem emisiunea cu iată, această a lui Nicolae Negru, mâine vor fi alegerele în, pentru președintele României, prezența la, la vot contează în acest cel de-al doilea tur de scrutin, mai mult poate decât în primul tur și... Este bine să fim cu toții la sectoarele de vot în această zi. Despre rezultatul acestor alegeri, despre campania electorală pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, vom vorbi săptămâna viitoare, la săptămâna politică, aici la postul de radio Vocea Basarabiei. Aici punem punct emisiunii, stimați radioscultători, și vă îndemnăm să e, rămâneți cu Radio Vocea Basarabiei. Acestea sunt eșecuri, unei campanii de sacrificare ca interițele... a intereselor. S-a încercat demiterea guvernului, deputații comunisti au depusând. Pe fundalul contradictorii dintre liderii ai. Eu unpozimist, am, am șujdicat o perioadă. Guvernul Alianța pentru Integrarea Europeană 2 a fost emisă astăzi de parcă. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. Numai la vocea Basarabiei Săptămâna politică